מזמור למדהי. הללו יא, הללו את שם אדוני, הללו עבדי אדוני, שעומדים בבית אדוני בחצרות בית אלוהינו. הללו יא, כי טוב אדוני, זמרו לשמו, כי נעים, כי יעקב בחר לו יא, ישראל לסגולתו. כי אני ידעתי, כי גדול אדוני, ואדוננו מכל אלוהים. כל אשר חפץ אדוני עשה, בשמים ובארץ, בימים וכל תהומות. מעלה נשיאים מקצה הארץ, ברקים למטר עשה, מוצא רוח מאוצרותיו. שהכה בכורי מצרים, מאדם עד בהמה, שלח אותות ומופתים בתוככי מצרים, בפרעה ובכל עבדיו. שהכה גויים רבים, והרג מלכים עצומים. לסיחון מלך האמורי, ולאוג מלך הבשן, ולכל ממלכות קנן ונתן ארצם נחלה, נחלה לישראל עמו. אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור. כי ידין אדוני עמו, ועל עבדיו יתנחם. הצבי הגויים כסף וזהב, מעשה ידי אדם, פה ולא ידברו. עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא יאזינו, אף אין יש רוח בפיהם. כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם. בית ישראל, ברחו את אדוני. בית אהרון, ברחו את אדוני. בית הלוי, ברחו את אדוני. יראי אדוני, ברחו את אדוני. ברוך אדוני מציון, שוכן ירושלים. הללויה.